Un schimb de opinie într-o problemă controversată și fundamentală, aș spune eu, pentru a elucida tot ce poate sta în calea unei democrații afirmative, adică care are toate șansele să se afirme prin implementarea corectă a legilor. Ne vom referi la rezultatele de prezidențiale din Republica Moldova, dar vom porni de la o experiență din Austria. Precum bine știți, în luna iulie curent, Curtea Constituțională din Austria a declarat nule, nevalabile alegerile prezidențiale, pe motiv că au existat irregularități la numărarea voturilor, precum și alte abateri de la lege. Diferența dintre cei doi candidați, care era fostul ecologist Alexander Van der Bellen și extremistul de dreapta Norbert Hofer, era doar de vreo 30.000 de voturi. Și atât că, în alta instanță, Curtea Constituțională din Austria a ținut cont de obiecțiile celui care a pierdut, e vorba de Hofer, care a pierdut apropo a două oară, duminica trecută. Dar a ținut cont de obiecțiile lui și de argumentele aduse și-a declarat nu-le prezidențiale. Acum, duminică, desfășurându-se alegeri repetate cu acești doi candidați și au strecii și-au spus părerea. Au strecii, au votat pentru Europa Unită. Credeți că și Curtea Constituțională de Republica Moldova ar putea proceda la fel din aceleași motive plus limitarea drepturilor cetățenești la vot liber exprimat Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim Forum, Forum, Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim Formula Vocea Basarabii, la radio 804424, 804422. Întrebam dacă, preluând experiența de astăvară a Curții Constituționale din Austria, care a invalidat un tur de scrutin din cauza unor irregularități și care alegerile au fost repetate duminica trecută, dintre cei doi candidați, dacă acest exemplu ar putea fi preluat și de curtea constituțională din Republica Moldova, la examinarea validării sau invalidării rezultatului alegerilor prezidențiale de la noi din 13 noiembrie, având în vedere obiecțiile făcute de contracandidatul, care a acumulat un număr mai mic de voturi, și de către mii de cetățeni reprezentanți în instanța de judecată în Republica Moldova, care nu le da câștig de cauză și care consideră că au fost lipsiți de drepturile lor constituționale la vot, plus la asta, sute sau chermii de cetățeni care au fost aduși cu autobuzele din raunile de estală Republicii Moldova și chiar plătiți, după cum au noi unii. Deci, dreptul la votul liber exprimat încălcându-se aici. 804424, 804422. Dacă avem un telefon, spunem bună seară, primul ascultător. Bună seară. Bună. Da. Austria, țara democratică, în care, în primul <coughs> rând, funcționează legile. Legile spuse nu la cheremul guver guverna guvernantilor. Dar anume se găsesc în slujba oamen oamenilor, a populației acestei țări. Acolo toate instituțiile, și justiție, și procuratură, toate lucrează în numele. În, folos, în folosul obștii. Pe când la noi, domnul Gherasim, de ce stat putem să vorbim, dacă s-a început de, cu, de început de la, nu, nu mai spun, așa numită numit judecători care au refuzat diaspora, după aia, curtea de apel, și, preciesc, cu, și cu curtea de justitiu, cu și curtea de justiție să refuze, Mă aș mirea dacă uh, curtea constituțională, M-ar da, altfel, ar fi... Îi scriu o odălă tănasă. Precis, mă fac un efort, dar asta e una. A doilea, foarte mulți dintre noștri, fără să-i dea seama, chiar oameni, oameni văzuți, oameni de vază, au contribuit la... Nu zic, mai s-am duna pierdut, dar au contribuit la câștigul fără cei călului Dodon. Dodon și-a început campania încă din primăvară. Cu blameri, cu insinuări, cu Ei, minciuni. Asta o, o știm? Ști, știm, știm istoria. Da, dar dacă ar fi numai eu, <coughs> domn Gerasim, tot pe atunci a început, început parcă erau scrisă sub indigo, e, niște insinuări, niște blameri, niște minciuni tirajate, de Ana Pavlicenko, și cei mai mare scârbuș de, Doamna Maria Stojanov. care nu bla blama pe nu-l spune și cuvântul de plohă, că toți, dar nu mai în capul mai e Maiesandă, nu mă minciuni, bârfel, cu închiderea școlilor, cu comasarii și așa mai departe. Da, dom eu. le-am priznat atunci când cai, doamne, fețe, zic. O să de don, o să fie vinovat în primul rând, Vă mulțumesc. O seară da. bună, ca să nu ne abatem prea tare de la temă. Da. Întrebam dacă și Curtea, vă mulțumesc, luăm alt ascultător, dacă și Curtea Constituțională din Republica Moldova ar putea lua în calcul deci, uh, abatere de la legislație și încălcările dreptul cetățenești în cadrul alegerilor din 13 noiembrie și ar putea să anuleze rezultatele și să declare și ce colastru să declare uh, un vot repetat. Cum s-a întâmplat în Austria, în iulie Curtea Constituțională din Austria uh, a luat uh, act de obiecție contra contracandidatul care a pierdut, diferența fiind foarte mică de 30.000 de voturi, la noi un pic șor, e mai mari și a anulat aceste alegeri pentru că... Comis erori la numărarea voturilor și așa mai departe. La noi, dacă s-ar număra voturile, cred că erorile ar fi și mai, și mai mari, pentru că este imposibil ca în localități, cum a fost atestat în rezultatul prealabil al Curții Conționale, al, al CEC-ului, să se prezinte 100% din votanți și să voteze 100% pentru Dodon. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Dacă mă ascultați, vă spun bună seara! Să trăiești domnul de Arcadie Gerasim, Andrei Cosaga Soroca deci părerile de Andrei Cosagă voi expun. Constantin Tanasă din timp a spus așa că el e unul, dar mai sunt șase judecători <coughs> sunt diferite opinii. Alexandru nu mai sunt eu optimist că va uh, uh, nu va valida pe domnul Dodon. Domnul Tanasă s-ascunde după firul părului, și nu va proceda așa cum trebuie să procedează. Dar în sfârșit i-a judicat Dumnezeu și toți. Dar nu cred eu să fim noi Austrie. Așa că domnul Tanase și împreună cu toți judecătorii, poate unul mai, acolo să mai rețăie Popa ca domnul Popa, dar eu nu cred eu. N-am încredere între așa ceva. Și cred că va fi validat socialist și comunistul și birocratul do O seară bună vă spun. O seară bună. Am, doar că e vorba de Alexandru Tănațe și nu de Constantin Tănațe, Dumnezeu să directe. la următorul apel telefonic. Ce crede următorul participant la discuția noastră? Ar putea să se reediteze deci, decize curții constituționale din Austria și la noi? Bună seara. Pe motivele cam sunt similare. Bună seara. Noi trebuie să-i ajutăm curții constituționale ca ei să facă aici pas. Pentru asta eu aș spune că în ziua, când aș fi validarea, ne adunăm toți oamenii cu suflet curat, cu, cu gândul la unirii, cu gândul la neamul nostru, să mergem cu inscripția acolo, cu jos minciuna, și, să nu pui curtea și cel mai mare minciunos în, în fruntea pământului ăsta. Curtea constituțională are o șansă să-și dovedească că ei în stare aleagă neghina din din de, de și minciună de adevăr. Să nu pui niciodată în capul mersi minciuna. Dar minciuna a fost cu, în toată compania asta. cu uh, Maia Sandu ca să aducă uh, sirieni uh, nu-i căstorită și și vrei. Și pochi și trebuie pus la tras la răspundere împrejur, împreună cu Dodon. Să dăi Macara a doilea, tu fi din nou la realegeri. Dar bun. o să insistăm spre asta. Bun. Asta o să obținem. O să da. impunem curtea constituțională, să nu pui minchiuna în capul miesei. Mă mulțumesc. O... Mă mulțumesc, doar că nu putem impune curtea constituțională, cu mitinguri și așa mai departe. Mie Mie, în genere, îmi plac mitingurile, manifestațiile, pentru că este rezultatul unui activist politic, dar nu-mi plac mitingurile în fața judecătoriilor, în fața curții constituționale, decât în fața organelor de drept. Cei care protestează și fac mitinguri, indiferent de comportamentul acestor organe de drept, oricum ar trebui să fie mai presus de situație și să uh, nu sfideze legea, independența justiției. Așa că în uh, deci, uh, unde putem protesta, dar atunci când se face justiție, deci aceste presiuni cred că sunt inoportune și injuste. Dar să revenim. Va repeta, Curtea Constituțională, va lua, va ține cont de încălcările grave dacă mai, mai luăm în considerare și, comportament, și comportamentul straniu al Curții, al, al Comisiei Electorale Centrale, care a comis gra, gafei enorme. Vă ascultăm. Sine, știi, -o oprești, acolo -o nu, nu se oprește nimeni, vorbiți. Bună seara! Bună seara. Dacă, eu vedem că vorbiți cu altcineva. Nu, cu mine vorbesc deja. Mă Alexandru, da. E, vreau să spun că cine a ascultat, sau cine am citit eu oleacă acolo, că domnul Candu, de acum l-a amenințat și Dodon, că dacă în oleacă nu-i cum să cade, Facem referendum a, a, a să-l demite, impeachment, să-i să opunem. Adică... Uh, Domnul Cadon da, nu știu, e legea. Președintele nu, nu, nu poate fi nu, demis nu, pe, da, motiv, pe motive politice. Puteți să citiți în Moldar TV, dumneavoastră. Am citit, dar... Adus, da. Bun. da. Și uh, eu spun că asta, Alexandru Pernase o să facă precis ce i-a spune Placătniuc. Dacă, cum ia a spune Plăcătniuc și Cându, cum mi a sugerat uite, nu-i bun, domnul ăsta, hai să facem, să facem alte alegeri sau mai știu eu și. Adică noi, acum, nu avem, nu avem uh, lege, nu avem uh, guvern, nu avem, uh, nu avem oameni, un, un om pe care să-l stimăm, care să fie un om normal. Noi nu avem oameni normali la conducere. Acum vă spun despre uh, vocea basarabă. Noi înainte de alegere, a fost domnul Negru. Parcă îl stimam pe domnul Negru, jurnalist sau cine e el acolo, e, e, e, a, nu, e termalent, înțelegi, în, în, în vizorul tuturor acolo, spune poziția, a fost la vocea Băsăradă și cât a ținut el acolo, un ceas, două ceasuri cât a, a vorbit el acolo, a spus că, practic, N-are câștigur și numai cât al lui Lupu sau al lui Dodon, așa cuva. Când l-a nu, l-a nu, e nic, dar de mai în saldă, l-a spus un cuvânt. Eu l-aș întreba pe domnul Negru, domnul Negru, ori cât, cât, cât bani sau cât acolo ai pus în buzunar, nu. La... Domnule Sandru, haideți să. Vă rog, eu am, am dreptul, asta aveți dreptul mea a să. Aveți dreptul, aveți dreptul, dar chestia asta care afectează deja imaginea omului. Așa a, a, a, a fost, dar el ne-a afectat pe noi toți. Dar dumnealui, dacă l- a spus un cuvânt, luați uitați dacă ne-a spus un cuvânt din mai, Sandru, ne-a spus un cuvânt. Apoi, cum, cum am permis noi acolo, și dumneavoastră, acolo cine, la vocea basaradei? Să, să, să, să iei interviu ăsta, să discute acolo, asta au făcut cu mult mai mult decât ori și alți Dodon sau nu știu și acolo, că cred, pe, pe Negru, pe să de la dânsul cuvântul și mulți, mulți oameni sau au eu știu, sau au cruciat și au spus uite meu ce spune Negru. Așa este, că nu câștigă nimeni, numai ori lupul ori Dodon. Da. De de de, de, de, de, de, de, de, de spus că ceva ceva la stație, ne mai sau ne-a spus un cuvânt. Am înțeles, domnjean, vă mă rog, mulțumesc. Mă Pentru rog ca că să știți că îi ascultă și luăm am atitudini față de domnul Negru. Vă mulțumesc. Domnul nu Vă mulțumesc. Nu o atitudine au dar domnul Negru eu nu cred că a spus chiar categoric niște lucruri. Mai ales că el continuă să, să aibă o poziție dură și intransigentă față de greșelile acestei, acestei guverne și tot ce se întâmplă pe eșchielul antieuropean al Republicii Moldova. Așa că, și mai ales că Nicolae este un om onest. Continuăm. Bună seara. Bună seara ângere. Bună seara. Ar putea să repete Curtea Constituțională de la noi ce ce a făcut Curtea Constituțională de din Austria Iurce, în iulie? Răpără, Eu sunt de la Edineț. Eu sunt din Cluj-Napoca. Cum vă <laughs> Suntem pe Cum vă cheamă? E, cam de mult mai blocați pasarele pe mine. Cum dar, vă dar, cheamă, vă întrebam. Alo. Asta. Cum să va leza că? veniseră ăsta Alexandru Tărnase de la Iași. Jurist, jet-beget, m-a rugat tatăl său, Dumnezeu să-l ierte, că ești știu și mormântul, și ești știu tot. M-a rugat să-l aranjez, să aranjez atunci jurist la. Sindicatul... Domnル, cum N -n -n -n -n -n Domnul, cum vă numiți? N-am răspuns. Gigi, hai să vorbim despre. cumva. de, -i de, -i de despre curtea constituțională. Și să-i rească Dumnezeu m-a rugat pe mine. Vă mulțumesc, Tatu. domnul G -G. Hai să terminăm uh, aceste uh, uh, uh, povești. Că v-a rugat, că nu v-a rugat, asta nu contează. Noi avem o curte constituțională. Uh, și vorbim acum de care ar putea să fie atitudinea curții Constituționale de Republica Moldova față de uh, gravele erori, în opinia mea, care s-au comis sub ochii instituțiilor statului și chiar de către instituțiile de statului, de către Comisie Electorală Centrală, de către SIS, de către Procuratură, care nu au uh, verificat Bahamas, uh, despre uh, uh, cei care au avut grijă ca să nu voteze uh, uh, 100 de mii uh, de moldoveni uh, stabiliți în Italia și așa mai departe și așa mai departe. Deci despre asta vorbim. Voi lua atitudine pentru că eu mi-am amintit declarația unui membru al Curții Constituționale, îmi pare că Domnul Șarban Care a spus că noi nu am izbutit să verificăm Toate semnăturile De la ultimii candidați care au fost pe acolo În Deci asta a fost deja Cum să zic eu O subminare A credibilității campaniei electorale Și a înregistrării candidaților Dar mai departe ce a urmat deja vă Lăsăm pe, pe doamna Alina Întrebarea este clară Vă ascult, bună seara Alo. Seara. Bună. Bună seara, domn Marcader. Sim, bună seara la toată lumea. Bună. Neculai că iar seara m-a întrerupt aici la, tele, la mult telecom, cred că chestia e Nu la noi e, aici nu noi e palecum, o o pauză aici. Nars fac, nars fac, e estea și o făcut așei din Austria. Chestia e la noi, cel mai bun caz, ar putea să fac, zicem, 3 la 3 și 6 acolo. Dar aici, atât și, cum mai spus un om înaintea mea, atât și face acaparatorul acesta, coordonatorul. Dar coordonatorul nu-i din capul lui, aici vine de la Moscova. Noi, dacă aș avea ca de pildă, cu energie electrică, cu gazul, aș fi fost undeva sunt, și avem din două părți, știi, și parlamentul încât ptie ceva dintr-înșii să mai iei dar ei ales curtea Constituțională, cu tății că acolo sunt oameni buni, sunt vă patru, se, au cetățenie și români și aici, ar putea să facă, dar ei, oamenii și ei tot au coptii, au căs, mai au și-au imobilul ăsta, și nu vor să-l piardă, dar aici, cum îi zici, coordonatorul, n-ar să permite de data asta cum spune că în trasnistere ar să aducă armament, ar să aduc și ea, aici chestia e lucrată de pe 50 de ani înainte. Țara asta și ce mișcă la noi aici, merge prin coordonator, Teta estea, și țara asta noastră, eu socot că e, e pierdută, e, e la mai jos de fundul și Așa că ar trebui să ne gândim, poate scăpăm de parlament totodată tot și odată, toate cele bune. Seara bună. 804424, 804422. Mergem mai departe. Alo. A, da, ascult. Bună seara. Bună cred că ar putea curtea Constituțională din Republica Moldova să invalideze alegerile din 13 noiembrie pe motive similare cu cele din Austria și altele încă suplimentare? Pentru că eu mi-amintesc, în Austria sau în Elveția, domn Văderiu, au fost anulate niște alegeri pentru că plicurile în care se aflau buletinile nu erau încleiate cu clei de care trebuie. Nu, la noi nu vor face așa ceva, din mai multe motive, cred eu, este părerea mea. În primul rând este o inerție a gândirii, chiar dacă și Tănază, Alexandru Tănază, parcă are o vârstă așa de trecere, dar gândirea aceea sovietică ne afectează încă pe mulți ani înainte este un motiv. Al doilea motiv, vedeți că tocmai acum le se propune încă trei ani ca jucătorii la Curtea Constitucională să prelungească tocmai acest moment când trebuie să valideze sau să invalideze. Eu cred că este o mită. și cred că mai au și altele. Alte motivă de ce nu... Uh, sunt mulți căgăbiși la noi fără, vedeți că ei de cât ani nu votează legea lustrației, nici nu vor să audă, nici cei pro-europeni, nici alții nu votează. Și clar că găbiștii fac jocul Moscovei și apoi țărătătorii de la Curtea Constituțională a cum mai da, ei sunt influențați și ei de mass media rusească, care este un sistem de manipulare și apoi zero timpul. Eu nu știu, are Alexandru Tanas acum o la acest ziua, dar cred că are. Înainte de alegerile prezidențiale, am luat un număr pe prima pagină mare, așa, cu roșu, vol volfos, cum e el, dar domnul Băsescu, pe ultima pagină, în negru și alb, treci, patru așa, fotografii, scris mărând, mărând, că trebuie cu lupa să citești. eu cred că asta spune e, ceva. Ei se pregătesc de anul 2018 ca să nu se petreacă unirea, să depărteze de pe acum. Dacă în diaspora doar 3.000 de votanți poate fie, de la Rezina 50.000, păi evident, deja ar trebui să invalideze. Da. mai bine. Asia arăbune pentru că s-a flagrant. Unor cetățeni deci, nu le s-au permis să voteze Pentru că numărul uh, strict limitat Era de 3.000 de, de buletine Pentru o secție de vot Iar altor cetățeni moldoveni Care nu aduc bani în Republica Moldova Dar aduc uh, narcoci Și că a fost prins într-un în ieri, Deci uh, pot să votez într-o secție din rezina Și cât 50-60.000 de buletine Se dea Alo. Da vă ascult <coughs> Bună seara ce crezi că va face Curtea Constituțională? Va fi că în Austria vom avea alegeri repetate din cauza... E... Nu no, să avem alegeri repetate, că nici nu are sens să le avem. Am noi în ajunsul anul nou. Pe, pe, pe noi ajungă, nu, se face, nu se face în ajunsul anul nou, se face peste jumătate de an. A, peste jumătate de fac? Pe, în iulie au fost... Să avem un președinte vremelnic alias Dodon și... După asta, se nu face poate că... fi el vremeilnic. Dacă nu-i confirmat, nu ești nici vremelnic Este candidat. Spati da? Păi, rămâne domnul Timofte Sau, sau în cazul dat, conform Constituției, domnul Candu preia. Nu, no, să vedem șase. Deci, ar putea Curtea să ia în calcul încălcările flagrante inclusiv ale dreptului omului din această campanie? O, sau nu o problemă că la noi în Constituție este că ai dreptul de votat, dar nu ești obligat să votezi Ia ca și problema. Sincer în Austria mi se pare că trebuie, ești obligat să votez. Păi, dar și la noi, dacă ai dreptul trebuie să se garanteze statutul acest drept. Da, trebuie să se garanteze, dar da, nu ești obligat. Poți să votezi, poți să nu votezi. <sus> și dacă să luăm la drept vorbim, trebuie să se deschidă și versusute de secții și în Rusia, dacă acolo se vor. Dar dar nu am nicio problemă, ne vorbim în general. Nu în general, în general eu cred că nu. Eu m-am uitat am mai multe exerciții, în încolo. Și ei așa spun că chiar constiți lor, lor, spus că nu chiar, nu, nu, nu chiar poate să schimbe proporția, că tare să... cum, a grămat moldovenii ca atare, care votează pentru... Nu au spus așa, dar au spus altfel, că încă în, au șed din Uniunea Sovietică. Încă nu s-a schimbat mentalitatea, cum au spus, spus oamenii. E, mentalitetul nostru încă e sovietic, la mai mulți. Eu am verit, tare mulți oameni în vârstă au rămas. Tineretul s-a dus, s-a plecat. Aștia 700 care-s după graziții, tineret până la 50 de ani, greați sau nu? nu eu am vedere, 60 maximum. De la 25 până la 60 maximum. Aici au rămas bătrini. Eu am fost pensat bătrini. Oamenii ăștia au fost în Uniunea Sovietică. Ei n-au idei și înseamnă, uh, și înseamnă uh, Uh, cum uh, Svăbodne Smi, cum spun. n -asmi de Da, de libere. Da, să citească. Nu citesc nimic, e gazeta, o gazetă, de -o spune, dar eu și am timp să citesc. Bine, deci Curtea Constitucională va ține cont de obiecțiile care s-au făcut publice. Nu-i drept, cum spune Nicolae Șerărestu, că Alexandru Tanasie, că e rău. E, el e băiat bun de treabă. El, nu, nu mai el o rezolvă acolo. Sunt acolo Constitucionali buni. Dar... Depinde de cum argumentele, cum le-a pune Maia Sandu pe, pe, Nu mai nu dar grupul ăsta a Maia Sandu, cum le pune lor. Și trebuie să ai jurist foarte specialiști buni. Iacă și problema. Da. Spate, cum atunci, țineți-mi minte cum s-a dus? Tocmai la Băns, chiar a și-au câștigat. Că era un jurist bun. Dar aveți pierde А еще что-то требует, да, я не на что-то, что они для них работают тема, что они не будут ни о nessjar информации, ни оclべ tambивающих, а дисп Körper, по свойне, ищи инициатива да Есть еще проблемы, Дам не делай гай, что и мы, подсаживающи, что мы думаем, вseeу spune că по-насим și gata și. Da, o preziesc, Dar nu e vorba de situație E vorba de niște chestii De, de, de principiu În principiu eu sunt de acord cu dumneavoastră Că curtea trebuie să iei Fiecare punct pentru la că, Pentru că este simplu, domnul Sergiu Dacă da. secția de votare Din Paris au avut 3000 de voturi Trebuie să aibă și secția din înrâmbneță De rezină 3000 de voturi fix fix așa. și nu numai și una una și și nu una mult. și, și, nu, 3 și, nu, și nu una 20.000 da și... una 3.000 Nu se poate. Asta mă tine că acolo erau listele adăugătoare. îndoitoare, și propriu. Păi dar nu contează, contează numărul de voturi. Numărul de buletine Eu... care se distribuie. Eu, eu, sunt, eu, sunt tare, eu sunt cu dumneavoastră de acord, dar. Vedeți cum? Acolo e după graniță, dar spune că după graniță nu putem să controlăm Da, dar da, da, pe... la reșină pot controla unii Da, mai... aici au spus că poate că au venit oamenii cu trenul. O, cu trenul, cu, cu vaporul. Prin, prin... Acolo, dar acolo cu avionul s-a dus. Da. <laughs> Bun, mulțumesc. La revedere. la revedere. Au venit cu trenul sub ministru Mergem mai departe. Bună seara. Bună. Domnul Gerasim, în privința, zic la Curtea Constituțională, așteptăm... Deci va valida sau va invalida turul de scrutin? Da, alegerile, așa cum a făcut austriecii, pentru că au constatat irregularități la anumărarea voturilor și alte abateri. În Australia, acolo... Austria, în Australia... Uh, un și un, nu, în Austria în ce scuze în Austria acolo zic că lumea e mai altfel, adică sunt mai de -de deșteptat. nu ca, ca la noi cum am spus omul ăsta, la noi încă mi -mi mentalitetul sovietic știu ce s-a întâmplat acolo domn Maxim, acolo a învins același candidat care am învins de, în primul tur care învins, adică în alegerile anulate ca și în, ca și în uh, uh, alegerile de duminică de enorm uh, uh, uh, Alexander Van der Belen pare că el am vins. Și atunci, și acum. Dar da. curtea a, a făcut așa ca a, a, alegerile să fie corecte. E una, acolo în, în Austria e una, dar la noi ca să fie a treia oară cu turul 3 se repete, una, nu cred de data aceasta că Dodon va învinge. Fică doi la una la mână, uh, cum cum, o, cum adică să se spune, că pașapoartele transprienie nu sunt recunoscote din țările europene. Dar nu și adică. Ei nu votat cu pașapoart au votat cu, cu boletimii moldovnești cu cetățenii moldovnească. e acolo vreo două, trei în cruși, dar mai, mai, mai mult cu pașapoarte transcrienie acolo s-au votat. Sunt dați concrete, cum s-au votat cu pașapoarte parte ăștia care i adus rapid și m-am adică activ la secțiile de votare. Dar nu e, nu e, as, nu e pe asta. Eu sper că Curtea Constituțională nu va valida alegerile. Dacă mă gândesc că Alexandru Tanase zic că se fac într-așa mod că... Adică cum să nu va, va valideze și alegerile care au fost clar cu că nu sunt recunoscute, că majoritatea sunt fraudate. Asta e ideea și noi toată lumea să sperăm și așteptăm cu nerădare să fie turul 3. Da, vă mulțumesc! Da, da. da seară bună! Da. Atunci nu a fost corectă exp expresia dumneavoastră, sper să nu valideze. Bună seara! Domnul Arcadiu, Vasili. Domnul Arcade, eu socot că dacă Curtea Constituțională în fund cu Alexandru Tanasă, reprezintă poporul ăsta, țara asta, nici să prinește leafă, nici a prinește tot și le, le la judicătorii constituționale, ar trebui să citească și scris în Constituție. Că fiecare drept, fiecare om și ce are cetățenia Republicii Moldova are dreptul la vot. Unul s la el. Și, cu condițională e obligat amuia pe viitoare. Dacă nu ei votează amuia, lasă așa, să o cotis la viitoarele alegi parlamentare, va fi un dezastru, o tragedie, că, de următoarele votări nici nu are rost să mai duci la votare. Pentru că să spui care o să Când de la dată, da, da, da, da, da, da, da, da, când mai noi nu avem nici o zi de studii de juridică și eu, ca oameni se vede clar că Bunăzăua și s-a întâmplat. S-a întâmplat un dezastru. Au fost plătiți, o parte o fost plătiți, o parte au fost linii dar asta e problema, că uh, oamenii care vor ceva pentru țara ta și care reprezintă țara asta, Că s-au dus pentru țara asta, pentru noi, pentru, pentru altă națiune, pentru, pentru curte constituțională, pentru, pentru acei de la, de, la, de, la, de la ce, cum îi zice, Ana și ea, Rusul. Pentru dânsa s-a dus lumea asta, pentru ei, ei fac leapă de ei. ei nu gândesc, nu gândesc lumea asta atâta, atâta de, de mărită și de, atât de asprită și la, până la urmă, și la votare să să, să, iei, să, iei, să iei votul. Domnul, domnul Cade, deci cum va, cum va proceda Curtea Constituțională? E trist ce ce spune, dar cum, cum credeți? Ar putea să aibă argumente suficiente? Dacă ați să votez, voteze că a fost normal, cred să nici să va pune o revoltă care îi va costa scump. Spii ca unul, și placat, știi și de la benderi, și care de unii organizați, organizat, ia costat foarte scumpă, să arăbună. La revedere. Ei, revolta nu face nimic. Revolta e bună la locul ei. E mai bine o mobilizare la vot Fi, fie. Bună seara. Pentru că bună seara. Unii nu se revoltă, dar votează. Bună seara. Bună seara. Stimați cetățenii Republicii Moldova, mă adresez tuturor vouă și domnului Arcad Gheasim. Dacă curtea de justiție a noastră curtea constituțională curte curte Constițional. a noastră Cinstite. Nu ne era frică de popor. Era de-am întărit din primele două săptămâni. Lor le de o, o în gât. Poporul Republicii Moldova, care a mai rămas în țară. Să știți, oameni buni, o dat în una, că ei ne poartă nouă frică. În Italia, prim-ministru și a dat demisia. Dar nostru și crede ca să mărească la popor zâni până la piese și să-i misia, lor le știam în gât. Ei ne poartă frica dacă până muia, ei ne pe noi de băsmălut, amuia de-am chiar și de șervite, să, să nu-i legăm de gât să-i spunzurăm. Nu, nu ați să facă pasul să recunoască alegerile ce stii. Nici într-un De-a doamne, și eu greșite. În sfânta zi de azi, dar de multe trebuie, mult trebuie, cal, mult trebuie să fie de multe de multe trebuie fie de multe trebuie să fie cu totul să le sară spuma și dar lor le frică de oamenii care au rămas circa ședii după hotare sau tâncioare. -o au lăsat la două judecăți, îi lăsat Avocații diasporii să lupte, dar dacă ajuns la la cedă, a noastră spus pe Brânz. Oameni buni nu trebuie să pierdem speranța că noi trebuie să mergem încă trei oară la vot. Și să știți, vă dați una. că ce și-a făcut poporul. Pentru că plătit, o ieșet câte procent e la prezident. Pentru lor, de pe loc, pentru băștenații lor, pentru bascanul lor, de-a treia treile să Și la Și pasul înainte scap sus și mândrie noastră să o la urmă să nu ne dăm că ei suntem din noi, măcar că ei sunt mai mult și cu bani. Noi suntem sărați și să lichizi pământul, dar noi trebuie să fim chet la tăte durerile și la tăte jenele. La revedere și noapte bună. La revedere, dar să singură obiectie ca să în verba noastră să ne uităm că ar trebui să evităm niște expresii gen spănsurați și așa mai departe. Nu este nu este condițional, doamnă Libă să ștergarele și prosoapele pentru alte treburi. Bună seara! Grigore Munteanu din Nespoleni, Bună seara! Ce va face CC-ul nostru? Nu, dumneavoastră, altele ați spus întrebarea dacă va valida ca în Austria. Da! Dar noi putem compara curtea și ea cu asta noastră de aici? Păi de ce nu? Păi de atâta! Și acolo sunt juriști, aici păi juriști? Apoi da, dar ce fel de juriști! Și vedeți că aici, aici e punctul meu de vedere. Aici de mult e validat, pur și simplu e mai... Și în Austria juriști sunt cetățeni europeni și juriștii noștri din curte sunt cetățeni europeni pentru că sunt cetățeni români. Totuși eu nu-i pot pune pe o cântar. Plus la asta, când era mai astăzi la dumneavoastră, întreba domnul Iorioz, dar și-și ești -și nu sunt cetățeni? Da, el are dreptate cu întrebarea lui. Dar, deși nu s-au favorizat cetățenii de psihotare din Europa, Statul Unite, fie în egală măsură. Cum ați ceva mai înainte. Nu, mai este 3 mii, dar dincolo 20 de ani. Și mai este Asta o problemă. În a doilea rând, ca să obținem noi ceva, cum punea doamna Liuba, numai că eu spun, mai gramatical, mai cultural, trebuie numai o adunare constituante și de dat jos pe tot și să preia poporul puterea în Altceva nu mai facem noi nimic. O seară bună. La revedere. Și mai este o deosebire, domnul Monteanu. Pare că domnul Nastasie și domnul Mai aia, Sandu Fuseser în Europa și domnul Anastase Fuseser și s a întâlnit cu diaspora, adică a avut posibilitate liber să facă agitație în Europa. Au fost aceste condiții create de, noastră, de Comisia noastră Centrală, Electorală Centrală și de Guvernul Republicii Moldova, ca să, să participe acești oameni liberi, distingeriți, cum au făcut agitația electorală la Paris, să o fac și la Râbniță, ca să aibă acces oamenii la programele electorale, cum scrie codul electoral și să le dezbate liber. Este ingherit inclusiv în mass media, ca așa scrie în codul electoral? Bună seara! Alo! Adică, dacă le e una peste alta și Curtea Constituțională ar vrea să facă o ordine în sfârșit în toată de bandada asta și ignoranță, ar putea să facă un pas, dar, mă rog, asta este opinia mea următoarea a opinii. Bună seara! Da, domnul Constantin! Alo! Opriți radio și vorbiți cu mine deja! Domnul Constantin. Bună seara. Închideți radio, și vorbiți cu mine. Să sunetul... aude? Da, da, scoateți sunetul la radio, că sunetul nostru Îndată. se întoarce cu două secunde mai târziu la dumneavoastră în casă și atunci așteptați să termin eu vorba. Vă ascult. Să aude? Să bine. Uh, dacă să ne uităm, și după cum a spus și dumneavoastră, câți juriști, ei ar trebui să iei invidere și a spus Dudon. El a spus că va legaliza armata rusă din Transnistria, îi, îi pământul nostru. Dar el face, vreau zic și vreau. Una. A doua, el a spus că va federaliza uh, Republica Moldova care până a mulți au vrut, poate și, și Văroinul au vrut, dar nu a făcut. Dar el, iată, e, e, merge la așa ceva, adică s-a lăudat din timp, din timp s-a lăudat. A treia, vreau zic, cu neajunsurile bulletinului de vot în Europa. asta e tot un încălcare mare a legei. și tot a fost plănuite, au fost gândite dinainte. Și iată, dacă noi credem că avem juriști, de fapt că e juriști. Și dumneavoastră ați spus, și, și Europa crede că avem juriști. Eu cred că ei ar trebui să facă și aici ce trebuie să facă. Să aibă în vedere, acelea sunt încălcări foarte mari. Bună seară. Seara bună! Ar fi un precedent și pentru toate alegerile și pentru cele parlamentare inclusiv, pentru că aceleși uh, erori se comit deja de ani și ani în această Republică Moldova și tuturor le pare deja corect că tu le crezi condiții la oameni la vot poți cumpăra alegătorii deci nu le permiți candidaților condiții egale poți înregistra candidați cu, fără a verifica toate semnăturile și faci declarații în presă și te lauzi cu treaba asta și așa mai departe Bună seara! Alo. Mă ascult! Bună seara, Victor! Da. Domnul Gerasim. Eu am mai spus, de multe ori am spus, că la noi justiții nu-i și nici n-a să fie de grabă, mătincă. Dar cei ce s a întâmplat amul cu alegerile astea, la noi s-au încălcat drepturile omilor, Acei care contribuie la bugetul statului ăsta, Republica Moldova, oamenii care lucrează pe hotare milioane de dolari și, eu, și euro trimite în țară și lor le s-a fost încălcat dreptul dar ești din transnistre care nu contribui nici cum ca bănuți, care îi șed ca pe duchile pe guler la... și sug sânge din poporul ăsta, lor li s au permis tot. Păi asta nu-i justiție și nu-i lege. Dar cum spunem poporul, unde nu-i lege, nu-i tocmeală. Cum va proceda Curtea constituțională? Eu cred că Curtea constituțională ar procedeze în favoarea lui, lui Dodon. Eu nu, nu vreau ca să fie lucrul ăsta, dar mi se pare că așa o să fie. Că după cum l-am văzut eu azi, când am dat drumul la televizor, Dodon Tăman o apărut pe ecran și s-a adresat că trec că că să nu se joace iară cu focul, să nu tergiverseze te validarea. Da, mulțumesc. Doamnă parcă e Prometeu, știi Aduci focul pe amântul Moldovei Mi-ați amintit De contribuția Cetățenilor noștri concetățenilor noștri cetățenilor noștri de peste hotare Care contribuie la Prosperitatea actuală A Republicii Moldova Dacă n-ar fi acest miliard 200 de milioane Miliard 300 de milioane Deci practic mai mult decât bugetul de stat la venituri Că e 30 miliarde de lei 32 de miliarde de lei atunci Republica Moldova ar fi de mult dispărută de pe fața Pământului sau a intrat în tribul Mumbu-Iumbu din delta uh, uh, Amazoniei. Uh, de ce? Pentru că tot ce, vi ce vine de acolo merge în consum și din consum vin uh, deci banii în buget. Dacă nu ar exista acești bani, o lună de zile să nu trimite cel puțin vreo 20-30 de milioane de dolari în Republica Moldova, cei de psihotare, Republica Moldova falimentează. Domnul prim-ministru, în negocieri cu Fondul Monetar Internațional, a invocat așa, o, o, un motiv pentru care a cerșit acești bani. Vă rog frumos, că la noi situația e gravă pentru că scad remitențele de la cei de psihotare și dați-ne bani nouă. Vedeți? Mai Sandu spune mai Sandu spune de aici, aici în studio chiar, că uh, dați în 50 de milioane că uh, cei de psihotare trimit mai puțin deja. Dar când se discută condiții de vot, nu se poate. Bună seara. Alu? Da. Bună seara, mă numesc Simion. Da. Eu mi am expus, le-am dat părere la vocea băsarabie, nu de mult. Că eu, eu, eu cred că dacă ei sunt făcut uh, juriști calificați, lasă și încălcat la, tri, la 300 de oameni uh, dreptul la, la vot. Și dacă ei nu au avut permisul ca să, uh, să voteze, uh, asta înseamnă că ei au încălcat Constituția, uh, aceeași care au organizat uh, alegerile, și în țările, țările civilizate, să înțeleg că veți și asta recunoscut nevalabil alegerile acestea. Amuia, asta Uniunea Europeană și toate organizațiile mondiale vadă. Avem noi jurisprudenții în țara noastră sau nu avem. Asta e dată la la izbiliște uh, jurisprudența noastră. Așa că uh, Amuia, domnul Tanas, a, a arătat, și a arătat la atât lumea uh, că are el calificație bună de jurist sau nu are uh, bună de jurist și în cazul este ar trebui să valideze. Însă <coughs> eu, eu așa e, să faci părerea că e tot, pregătit acolo e, și eu în cazul ăsta e clar, 100% că trebuie și măcar numit turul 3. Dar ăsta e ca unei au văzat el, mă tin că la, la București, toți la Iași mă tin că au văzat el. Apoi trebuie ăsta... E, ...instituția care i-a dat document să-i înapoi documentul dacă el a încălcat Constituția Republicii Moldova. Da, mă mulțumesc, domnul Ei, ajungem pentru că nu prea au legătură așa. Mă rog, trebuie și egală cu tot necesar care spune jurist prudentă, mulțumesc. Am înțeles. Juristică. Vă mulțumesc, am, am înțeles. Dumneavoastră este avocat și nu a învățat de pășința culturilor la Iași. Vă de jurist. Dar în principiu am înțeles mesajul. Noi nu știu de ce ne-am deprins prins să, să gândim așa cu o mentalitate de bantustan. Mă refer la mine, poate și la uh, unii Colegii noștri de la forum, când spunem că ei, în Austria spate ca cu civilizație, pe de la noi ce? -i? Tribul primitivilor sau cum e? Avem aceiași juriști, deci, constituționaliști, s-au produs aceleși gafi. De ce în Austria, dacă biletinile, cu buletine de vot au fost încleiate cu clei care era cam slăbuți, așa, și ăștia au anulat alegerile? parlamentare, dacă nu mă așa dar la noi, lezi cu boletinii au dispărut. Fi, fi Lisabona, nu știu unde, Dar asta e altă problemă. Deci, vedeți până unde a ajuns preocuparea statului de drept din Austria? Imaginați-vă că Angela Merkel merge acum în campanie electorală cu sacoșe cu orez, prin Berlin. Doamne, asta se poate. Doamne, să nu-ți consideră infracțiune. Bună seara! Adu, bună seara! Bună seara! Uh, Pedro Călăraș. Domnul Pedro, ce crezi că va face cu curtea constituțională? Va repeta ce a făcut cei din Austria sau uh, va valida alegerile din 13? Îmi pare nu am fost la început în emisiune, rar sun, dar... Spuneam, domnul Petru, că e, în Austria, e, în iulie, Curtea Constituțională a invalidat, adică a anulat alegerile prezidențiale, E diferența dintre cei doi candidați erau de 30.000 de voturi și unul dintre ei, cel care a pierdut și duminica trecută, a spus că a fost gafi la numărare și au fost și alte încălcări grave și Curtea le-a invalidat și iată că a fost organizată alegeri repetate duminica trecută și a câștigat același care a câștigat în primul tur. Am înțeles, la, la, noi, la noi Curtea deci, conțină putea... în Austria. Vreau numai să spun că spre deosebire de Austria, în Republica Moldova sincer dispus, situația e mult mai gravă, adică puterea care este acum în fruntea Republicii, adică Parlamentul, Guvernul nimerește ca între Ciocan și covală. Deci Dodon <coughs> pretinde să iei securitatea statului, adică organele de securitate a statului în mâinile lui și Ministerul Apărării, ceea ce nu-i nu, -i, nu -i legitim și nu-i satisface pe actualii guvernanți. Asta am înțeles, dar ce va face Da, și adică aici suntem la cumpână, că ăștia care sunt la guvernare acum, ei nu sunt interesat deoarece de, la mintea unui elev de clasa 3 e clar că o să aducă securitate securiști căgăbiști din ttsm din Rusia din care sunt interesat pentru a Răsturna democrația, libertatea în Moldova Cu atât mai mult Ministerul Apărării Care sunt ultimele prerogative mai, Care le are președințării Și deci în cazul de față Cu constituțională s A animerit într-o situație extraordinară de grea Ea are legea în față, n-are situația are legea și da. argumentele? Au fost încalcate legea sau nu a fost încalcate legea atunci când s-a produs alegerea. Legea a fost încalcate la 200%, dar... Cum va proceda curtea? Va valida sau va invalida? Va... Eu cred că se va tărăgă la mult timp, dar părerea mea, intuiția, că nu va valida. Nu va valida. Vă mulțumesc! Da. O să bună. Timp. O seară bună și unii moldoveni <coughs> și dați ne pregătim de alegeri din România. O seară bună. Seară bună. O, dacă am atât pentru astăzi, pentru că timpul rezervat emisiunii noastre s-a terminat, am încercat să aflăm cum va proceda Curtea Constituțională, având un exemplu o decizie din Iulia Curții Constituționale din Austria care a invalidat pentru încălcări similare alegerile prezidențiale de acum, așa cum duminica trecută au, au avut loc turul 3 discutind, sau alegerile vot repetat și Situația nu s-a schimbat, dar uh, cel puțin uh, li s-a spus tuturor strecilor că noi vedem ca legea să se respecte. Ca a câștigat același candidat care a câștigat în primul tur, nu contează. Principalul că s-a respectat legea. Și cel care a pierdut uh, acum, uh, e vorba de cel din dreapta, Norbert Hofer, a recunoscut înfrângerea și au mers mai departe. Dar deci nu s-a închis ochii la fraudă. Asta este democrația austriacă. La noi se vedem dacă ochii uh, închiși uh, vor clipi cel puțin o dată pentru acest popor. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim Forum, Forum, Forum Radio Jurnalistul Arcadie Geraci.